Пауло Коелю: Дневникът на един маг. Необикновеното на се намира на пътя на обикновените хора. Това е посланието в първата книга на големия Мадиосник на Словото, който през 1986 година тръгва на поклонение към да Компостела. В онези дни, казва Пауло Коелю, духовните ми търсения бяха подчинение на идеята, че на света съществуват вълнуващи тайни, магически ритуали и хора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 Хората продължават да минават и да разговарят, като поглеждат с крайчеца на окото си към двамата поклонници на средна възраст, мислейки си какви чудаци има по света, готови да се опитат да възродят и преживеят едно мъртво минало. Температурата трябва да е около 27 градуса съ, тъй като е при вечер. За хиляден път се питам какво правя там. И искам ли да внес промяната? Май не, но в края на краищата този път ме променя.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 Молят ме да напиша предговора към българското издание на Дневникът на един мак. Мислено потеглям към страната, която посетих преди 7 години, за да видя публикувана там историята на моето прераждане. Паулу Куелю Сен Мартен, януари 2006 година Когато поехме на поклонение, мислех, че осъществявам една от най-големите мечти на моята младост.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 а жена ми дойде при мен и ми помогна да стана. Тя държеше в ръцете си моя нов меч, но според правилата на традицията аз не можеш да го докосна без позволението на моя учител. Безмълвно прекусихме гората, следвайки фенера на водача, докато накрая стигнахме неравния селски път, където бяхме паркирали колите. Никой не се сбогува с мен. Жена ми сложи меча в багажника на колата и запали двигателя. Дълго време мълчахме,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 Бах Адас, и... Ни каза, че ако имаме проблеми с него на излизано страната, достатъчно било да покажем документа на митницата. Отидохме до гишето за коли под наем и потвърдихме резервацията за два автомобила. Взехме си документите и преди да се разделим, влязохме да хапнем в ресторанта на летището. Бях прекарал една безсънна нощ самолета, някаква смесица между страх от полета и страх от онова, което предстоеше да се случи занапред. Но бях съвсем будър и изпълнен с нетърпение. Не се притеснявай, каза жена ми за хиляден път. Трябва да отидаш до Франция и в Сен-Жан-Пиетюпур да потърсиш мадам Лурдес. Тя ще те свърже човек, който да те води по пътя на Сантьяго. Ами ти? Попитах аз за хиляден път, вече знаеки отговора. Ще отида там, където трябва да отида, и ще оставя онова, което ми бе поверено.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 Без да промълви и дума. Внезапно осъзнах, че съм в Испания и че не мога да се върна назад. Дори и с яснота, че имам много възможности да се проваля, вече бях направил първата стъпка. Тогава я прегърнах нежно, преизпълнен собич, и докато тя беше в прегръдките ми, се молех за всичко на всички, в които вярвах, молех се да ми дадат сили да се върна при нея с меча. Хубав меч, видели. ли?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 Реших да спръв някакво граче, което според табелите по пътя беше национален паметник. Докато се катерех по стръмния склон който водеше натам, започнах да си припомням всичко, научено за пътя на Сантяго. Така както мюсулманската традиция повелява всеки вярващ, поне веднъж през живота си да измине пътя на Мохамед от Мека до Медика, по същия начин, през първото хилядолетие на християнството са били познати три пътя, смятани за свещени и даващи благослови и опрощение на онзи. Който извърви някой от тях. Първият път водал до гроба на свети Петър в Рим, поклонниците имали за символ кръст и били наричани Римопоклонници. Вторият път водел до Божи гроб в Ярусалим. Онези, които поемали по този път, имали за символ пълмови клонки, с каквито Христос бил приветства и при си в града. Съществувал и трети път, който водел към мощите на свети Апостол Яков, погребан на Пиренейския полуостров, на мястото?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 Делящи френския град Сен Жан пиетюпор от катедралата в Сантяго де Компостела в Испания. Благодарение на френския свещеник Аймерик Пико, който през 1123 години изминал пътя до Компостела, пътят, който днес извървяват поклонниците, е същият като средновековния, изминат от Карл Велики, Свети Франциско Тасизи, Исабел Кастилска и наскоро от папа Йоан Ексексей, както и много други. Пико е написал пет книги за своето приключение,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 Затова пътят малко по-малко бил позабравен и ако не били спорадичните творчески изблици като «Млечният път на Бонюел» или «Поклонникът на Хуан Емануел Серат», в днешно време никой не би бил в състояние да си спомни, че оттам се минавали хиляди хора, които по-късно ще щели да населяват новия свят. Грачето, в което пристигна скула, беше съвсем пусто. След дълго търсене успях да намеря малко ресторанче в стара къща в средновековен стил Стопанинът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 което е накарало Данта и Орфей да слязат в Ада, а Христофор Колумб да стигне до Америка, приключението да се пътува към неизвестното. Когато се върнах да взема колата, вече бях поспокоен. Дори да не откриех моя меч, изминаването на пътяна. Сантяго щеше да ми даде възможност да открия себе си. Сен-Жан-Пиетюпур На главната улица на Сен-Жан-Пиетюпур се провеждаше парад с маскирани участници и оркестър, Всичките облечени в червено, зелено и бяло, цветовете на френските баски. Беше неделя. Цели два дни бях шофирал и не можех да си позволя да загубя дори минута на тържеството. Проправих си път сред тълпата, чух някакви обиди на френски, но стях да се добера до укреплението, което представляваше най-старата част на града. Мадам Лурдес трябваше да е там. Дори и на това място в Пиренеите през деня беше горещо.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 Там бях закупил образа на света Богородица Апарасида върху три миди. Извадиха от раницата и я подадох на мадам Лурдес. Хубаво, ама не много практично, каза тя, връщайки ми я, може да се щупи по пътя. Няма да се щупи. Аз ще я поставя върху гроба на апостола. Мадам Лурдес, изглежда, нямаше много време за мен. Даде ми картичка препоръка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 Твоят път и твоите почивки зависят от решението на водача ти. Мадам Лурдес извади от котията шапка и на метало. Приличаха на части от старинно облекло, но бяха добре запазени. Помоли ме да остана прав в средата на стаята и започна тихо да реди молитви. След това постави на металото на раменете ми, а шапката на главата ми. Забелязах, че както на шапката... Така и на раменете на металото имаше апликации от мидени черупки. Без да престава да се моли, възрастната жена взе някаква тояга отъгала на стаята и ме накара да хвана с дясната ръка. На тоягата закачи кратунка с вода. И ето ме, отдолу, дънкови беермоци и фланелка, на която пише Айлъв на Яорк, а отгоре, средновековното облекло на поклонниците, поели към компостела. Жената се приближи.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 където мадам Лурдес беше казала, че ще ме чака водачът. Без да спирам, свалих фланелката си и я прибрах в раницата. Къщите започнаха да се впиват в голите ми рамене, но поне старите ми маратонки бяха удобни и не ми създаваха затруднения. След около почти 40 минути, след завой, който заобикаляше огромна скала, стигнах до стар изоставен кладенец. Там един мъж на 50-на години седеше на земята. Беше с черна коса и свит на циганин. Ровеше франицата си, сякаш търсеше нещо. Денуей! Поздрави на испански сунова притеснение, което ме обземаше, когато ме представяха някому. Ти сигурно ме чакаш. Аз съм Паулу. Човекът престана да рови франицата и ме изгледа отгоре до долу. Погледът му беше студен, но по нищо не личеше да е изненадан от моето пристигане.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 Накрая циганинат остави раницата на земята, охили се подигравателно и се отправи към Сен-Жан-Пиедюпор. Името ми е Патрус, каза новодошлият, след като циганинат изчезна зад скалата, която бях заобиколил минути по-рано. Друг път бъди попредпазлив. Забелязах симпатия в глас му, различен от тона на циганина и на мадам Лурдес. Той взе раницата от земята и аз видях, че отзад е изрисувана мидената черупка.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 Петру се засмя и пожела да тръгнем веднага. Взех си нещата и закрачихме мълчаливо. Но по смех му разбрах, че и той. Мисли като мен. Бяхме срещнали дявола. Известно време вървяхме, без да разменим и една дума. Оказа се, че мадам Лордес е имала право. На почти 3 километра разстояние още се чуваха звуците на оркестъра, който не преставаше да свири. Исках да задам на Петрус много въпроси. За живота, за работата и какво го е довело на това място. Знаех обаче, че ни предстои да изминем заедно цели 700 километра. Щеше да дойде моментът, когато щях да имам отговор на всички тези въпроси. Но циганинат не ми излизаше от главата. Петрус, смятам, че циганинат беше демон. Да, той наистина е демон. Щом подозрението ми се потвърди, изпитах някаква смесица от ужас и облегчение. Но не е демонът, когато познаваш от традицията. В традицията демонът е дух, нито лош, нито добър. Смята незапазител на по-голямата част от достъпните за човека тайни. Има власт над материалното. И тъй като е падналият ангел,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 И накрая, трябва да е път, който всеки да може да извърви. Както сега ти ще извървиш пътя на Сантьяго. Цял следобед вървяхме. Едва когато Слънцето започна да се скрива зад планините, Петрус реши да спрем отново. Около нас най-високите върхове на Пиренеите още блестяха под последните лъчи на деня. Петрус помоли да разчистя малко пространство на Земята и да коленича. Първата практика на Рам е да се родиш отново. Ще трябва да изпълняваш седем поредни дни и да се опиташ да преживееш по различен начин първия си контакт със света. Ти знаеш колко трудно е да захвърлиш всичко и да тръгнеш по пътя на Сантяго в търсене на меча. Тази трудност обаче идва единствено от факта, че си прикован към миналото. Вече си преживявал провала и се страхуваш да не го преживееш отново, вече си постигнал нещо и се страхуваш да не го изгубиш.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 Седни на петите си и се наведи така, че главата ти да докосне коленете. Изпъни на назад ръце. Така си, като зародиш. Сега се отпусни и забрави всичко, което те напряга. Дишай спокойно и дълбоко. Постепенно ще разбереш, че си едно малко семенце, обгърнато от улюта на земята. Около теб всичко е топло и приятно. Внезапно един от пръстите ти помръдва.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 Протягай се още и още, сякаш искаш да хванеш огромното слънце, което блести над теб и ти дава сили, и те привлича. Тялото ти заяква, всичките ти мускули се напрягат. Чувстваш как растеш, растеш, растеш и ставаш огромен. Напрежението нараства все повече и повече, докато стане болезнено, нетърпимо. Когато повече не можеш да издържаш, извикай и отвори очи.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 Те са твои, не мой. Петрус каза, че ще спим точно на онова място. Стъкнахме малък огън и спихме остатъка от виното в бутилката, аз приготвих няколко сандвича с гъши пастет, който бях купил, преди да стигна до Сен-Жан. Петрус отида до близката река и донесе няколко риби, които опекохме на огъня. После легнахме в спалните чували. Онази първа нощ по пътя на Сантяго е сред най-вълнуващите ми преживявания. Беше студено, макар лято. Все още усещах вкус на виното, което Петрос беше донесъл. Погледнах към небето. Над мен беше млечният път, чертаещ дългия маршрут, който трябваше да извървим. Преди време това би ме разстроило, би ми изпълнило с ужасяващото опасение, че няма да успея, че съм твърде малък за такова изпитание.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 Разбрах, че е италянец и че се занимава с индустриален дизайн. Запитах го дали не се тревожи за купищата неща, които му се е наложило да остави, за да води един поклонник, търсещ своя меч. Искам да ти обясня нещо, каза той. Аз не те водя при мечети. Единствено и само на теб се полага да го откриеш. Аз те водя по пътя на Сантьяго и те обучавам в практиките на РАМ.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 Затова религиозните поклонения винаги са били един от най-обективните начини за постигане на просветление. Думата «грях» на латински е «ресис» и означава недъгъв крак, който не е в състояние да извърви даден път. Начинът да се превъзмогне грехът е, като се върви все напред. Напред, приспособявайки се към новите ситуации и получавайки замяна хилядите благословии, които животът щедро раздава на потърсилите ги.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 Него. При вечер на седмия ден, след като минахме през една Борова гора, се искачихме на висок хълм. Там Карл Велики за пръв път се молил на испанска земя. Стар паметник прикамваше на латински всеки да каже по една молитва за спасение. Ние изпълнихме призива на паметника. После Петрус каза да направя за последно упражнението на семенцето. Всичко протече нормално до мига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 Да нощувам спален чувал и да ям риба без подправки ми харесваше много, когато бях на 20 години, но там, по пътя на Сантяго, това изискаше много смирение. Нетерпеливо чаках Петрус най-накрая да свие цигара и да изпуши в мълчание. А аз мечтаях за една сгряваща чаша вино в бара, който мернах на помалко от 5 минути път. Облечен с дебел полувер, Петрус беше съвсем спокоен и гледаше Расияно към необятната равнина.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 Повървяхме през мъглата и влязохме в голямата църква. Вътре се молеха няколко монаси в бели обредни одежди. Първата сутрешна служба. Установих, че не мога да схвана нито дума, тъй като литургията беше на езика на баските. Петру се настани на една от най-отдалечените пейки и ме помоли да седна до него. Църквата наистина беше огромна, пълна с безценни произведения на изкуството. Петру стихичко ми обясни,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 Облечените в бяло свещеници и техните песнопения ме докарваха до състояние, подобно на транс, както по време на ритуалите на традицията. А ми, мадьосникът? Попитах, като се сетих какво ми бе казал предишната вечер. Петрус посочи с глава един монах на средна възраст. Слаб, с седеше заедно с другите монаси на дългите пейки от двете страни на главния алтар. Мадьосник, който е и монах.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 Отче Жорди, ето го поклонника, каза Петрус, като ме представи. Отецът ми подаде ръка и аз го поздравих. Повече никой не проговори. Зачаках нещо да се случи, но долавях единствено далечното кокоригане на петли, както и кръсъците на ястребите, литнали за всеки дневния си лов. Монахът ме гледаше безизразно. Погледът му напомняше онзи на мадам Лурдес, след като бях произнесъл древната дума.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 Затова съм поел по пътя на Сантяго. Което нищо не ти гарантира. Ела с мен. Петрус остана в градината, а аз последвах отец Жорди. Прекусихме вътрешния двор, минахме през мястото, където е погребан един крал, Санчо Силния, и стигнахме до Параклис, отделен от централните постройки, съставящи манастира Рунсесвал. Вътре нямаше почти нищо. Само една маса.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 Точно така. Този е тайният път. Ако някой ден го извървиш, не бива да споделяш пред никого. За сега нека забравим за него. Къде са ти мидените черупки? Отворих раницата и извадих мидите с образа на света Богородица Апаресида. Той ги постави на масата. Протегна ръце над тях и започна да се концентрира. Помолиме да направя като него. Ароматът във въздуха ставаше все по-наситен. И двамата бяхме с отворени очи. Внезапно си дадох сметка, че се случва същото като фитът мидите светеха с онази светлина, която не осветява. Сиянието ставаше все по-силно и аз чух тайнствен глас да излиза от гърлото на отец Жорди. Каза, дето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Беше цитат от Библията. Гласът продължи.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 Така ще намериш сигурното място. Аз имам добър водач. Опитай се да разчиташ главно на самия себе си. За да не се налага в продължение на 6 дни да се движиш напред-назад из Пиренеите. Значи отецът вече знаеше за случката. Стигнахме при Петрус и се сбогувахме. Отрон се свали излязохме на сутринта. Мъглата се беше разсяла напълно. Пред нас се простираше равен прав път и аз започнах да забелязвам жълтата маркировка, за която отец Жорди ми бе споменал. Раницата ми беше малко потежка, понеже си бях купил бутилка вино от кръчмата, макар Петрус да ми бе казал, че не е необходимо. След Ронсесвал по пътя щяло да има стотици градчета и рядко сме щели да спим на открито. Петрус, отец Жорди ми говори за второто пришествие, сякаше нещо, което се случва.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 Но пътят е съвсем различен от онзи, който ние следвахме към Сантяго, с разни свещеници-мадьосници, демонични цигани и светци, вършещи чудеса. Всичко това ми се струваше прекалено примитивно, прекалено свързано с християнството и без и екстаза, който ритуалите на традицията можеха да предизвикат в мен. Петрус все повтаряше, че пътят на Сантяго е път, който всеки може да извърви, и че само такъв път води до Бог. Ти мислиш...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 Група туристи бяха на надули радиото в колите си, печеха се на слънце и пиеха бира. Бяха се възползвали от успоредното шосе, което води до върха. Така е, каза Петрус. Или може би си мислеше, че тук горе ще срещнеш някой от войните на Еласит, който бди за следващата атака на маврите? Докато се спускахме, за последен път изпълних упражнението по скорост. Бяхме пред още една необятна равнина. От двете и кратко страни имаше синкави планини. Растителността беше ниска, пълзеща и сушена от слънцето. Дървета почти нямаше, само с терен страни. В края на упражнението Петрус ме попита нещо за работата ми и едва тогава си дадох сметка, че отдавна не мисля за нея. Свързаните с делата ми тързания, тревогата за всичко, което бях престанал да върша, в действителност вече не съществуваше.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 Явяват се болестите и психозите. Това, което сме искали да избегнем в битката, разочарованието и провала, става единствен завет на нашето малодушие. А в един прекрасен ден мъртвите ни изгнили мечти правят въздуха труден задишане и започваме да желаем смъртта, която да ни освободи от нашата самоувереност, от нашите занимания и от онова кошмарно спокойствие на недални следобед. Сега вече бях сигурен, че наистина виждам ангел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 Аз отвърнах, че видението ми трябва да е било последица от натиска, който той упражняваше върху тила ми. Така е, но това не променя нищо. Факт е, че ти си отхвърлил видението. Фелисия Квитанска навярно е видяла нещо подобно и е заложила целия си живот на него. В резултат те превърнала делата си в любов. Сигурно това се случило и с нейния брат. Същото се случва с кого ли всеки ден.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 Чувството, че съм идиот, изчезна. Опражнението по жестокост. Винаги, когато мисъл, смятана вредна за самия теб, мине през главата ти, ревност, самосъжаление, любовна мъка, завист, омраза и тъна, направи следното. Забий нокътя на показалеца си в основата на нокътя на палеца. Нека болката бъде силна. Съсредоточи се върху нея. Тя отразява във физически аспект страданието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 Същата нощ се настанихме в Ютен хотел. Намираше се в грачето, чиято църква бях съзрел отдалеч. След вечеря решихме да се поразходим и с улиците, за да улесним храносмилането си. От всички начини, които човек е измислил, за да си вреди, най-лошият е чрез любовта. Вечно страдаме заради някого, който не ни обича, заради някого, който ни е изоставил или който не иска да ни остави. Ако сме сами,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 Петрус се взря в кръста. Мислех, че вижда ангела, но, изглежда, не беше така, защото ми каза следното — когато синът Божи слязал на земята, той донесъл любовта. Но тъй като човечеството свъщало любовта единствено като страдание и саможертва, накрая го распнали. Ако това не беше се случило, никой нямаше да повярва в неговата любов, защото всички били свикнали постоянно да страдат от страстите си.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 Колко мъдро е замислена Божията прослава. Каза, а гласът му отекна из празния площад. Когато Пилат наредил народа да реши, в действителност не му е оставил избор. Показал един бичуван мъж, целият франи, но също така показал и друг мъж с гордо вдигната глава, варава революционера. Господа е знаел, че народът ще осъди на смърт послабия, за да може да докаже любовта си. И заключи. Какъвто и да е бил изборът обаче, синът Божи накрая все е щял да бъде разпнат. Пратеникът. Точно тук всички пътища на Сантяго се събират в един. Стигнахме в Пуенте де Ларейна рано сутринта. Горните думи бяха изписани върху постамента на една статуя, поклонник със средновековни дрехи, три върха шапка, плащ, украсен с мидени черупки и тояга с на нея кратуна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 Графикът за хранене беше зад вратата. В уречения час слезохме в трапезарията. Заради обета за мълчание мунасите общуваха само с погледи. Имах чувството, че очите им блестят повече, отколкото на обикновените хора. Вечерята бе сервирана ранона. Дълги маси, където седяхме заедно с братята в кафяви одежди. По едно време Петрус ми направи знак и аз отлично разбрах какво ми казва.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 докато се хранехме, монах Четец с монотонен глас цитираше откъси от първо послание на апостол Павел. Ала Бог избрал онова, що е безумно на този свят, за да посрами мъдрите. Бог избрал онова, което е слабо на този свят, за да посрами силните, нареждаше безизразно монахът. Ние сме безумни зарад Христа. Станахме като измет на света, измет за всички досега. Защото Царството Божие е не в думи, а в сила. Упреците на Павел към коринтяните отекваха в стените на трапезарията по време на цялата вечеря. Влязохме в поенте Деларейна, обсъждайки му от предишната вечер. Признах пред Петрус, че тайничко съм пошил стаята, притеснен до смърт някой да не усети миризмата на тютюна. Той се засмя и разбрах, че май е направил същото. Свети Йоанн Кръстител е отишъл в пустинята, но Христос се смесил с грешниците и е живял все на път, каза.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 Както винаги аз го последвах, без да задавам въпроси. Децата продължаваха да не ни забелязват. Петрус седна и взе да наблюдава играта. Докато топката не падна близо до него. С бързо движение той я е грабна и я е метна към мен. Хванах гумената топка във въздуха и зачаках да видя какво ще стане. Едно от децата, май по-голямото, се приближи. Първият ми порив бе да му върна топката.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 Дай ми топката или ще те замеря стоя камък, каза то. Петрус и другото дете ме наблюдаваха мълчаливо. Агресията у хлапето ме подразни. Хвърли камъка, отвърнах. Ако ме оцелиш, да знаеш, че ще те набия. Усетих, как Петрус въздъхва облегчено. Нещо сякаш се опитваше да изплува от дълбините на мозъка ми. Имах ясното усещане, че вече съм преживявал случката.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 С заплаха, с обещание и със слабостта ти. Поздравявам те, ти устоя храбро. Сега си спомних, че Петрус беше попитал момчето за ковчежето за мощи. Тогава си помислих, че то се опитало да ми измами. Но навярно имаше някакво скрито там ковчеже, дяволът никога не дава лъжливи обещания. Когато момчето вече не можеше да се сети за ковчежето, то бе, защото твоят личен демон си бе отишъл.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 Попитах. И Петрус ми преподаде ритуала на пратеника. Остави ритуала за празнощта, защото тогава е полезно. Днес, в първата ви среща, то ще разкрие името си. Това име е тайна. Никой никога не бива да го знае, дори и аз. Който знае името на твоя пратеник, може да го унищожи. Петрус стана и тръгнахме. Бързо стигнахме до полето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 Накрая отида в туалетната да се прооблече, а собственикът ти спра петното от кафе и простря бермудите да съхнат. Ритуала на пратеника Едно, седни и се отпусни напълно. Остави съзнанието ти да блуждае където си пожелае. Нека ми ти тече, без всякакъв контрол. След известно време започни да си повтаряш. Сега съм отпуснати. Очите ми спят съня на света. Две, когато усетиш, че съзнанието ти вече за нищо не се тревожи, си представи огнен стълб от дясно. Направи така, че пламъците да са живи и изкрещи. Тогава, кажи ти, заповядвам на моето подсъзнание да изплува. Да се отвори за мен и да ми разкрие своите вълшебни тайни, изчакай малко. Концентрирай се само върху огнения стълб. Ако изникне някой образ то то ще е проявление на твоето подсъзнание. Опитай се да го задържиш. Три, все така запазвайки огнения стълб от дясно, започни да си представяш друг огнен стълб от ляво. Когато пламъците хубаво се разгорят, кажи тихичко, нека силата на агнеца, която е във всичко и във всички, да се прояви в мен, докато призовавам пратеника. Нека името на пратеника да се появи пред мен сега.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 За целта отново прибегна до библейски аргумент. Христос се простил на прелюбодейката, но е заклеймил смокинята, която не пожелала да му даде плод. А също не съм длъжен вечно да бъда добър. Край За него проблемът бе разрешен. Отново бе спасен от библията. Стигнахме до Естела към девет вечерта. Изкъпах се и слезохме за вечеря.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 Да го сещам да вибрира между двата огнени стълба. Пратеникът ми кимна утвърдително. Да, бях открил, как се казва. В този момент трябваше да приключа упражнението. Казах ритуалните думи и угасих огнените стълбове, Първо левия, после и десния. Отворих очи и видях пред себе си река Ега. Беше доста полезно, отколкото си го представях, рече Петрус.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 Бяхме спрели в някакво селище, за да пинем по нещо. Петру си бе поръчал бира, а аз — безалкохолно. Подложката на моята чаша беше от прозрачна пластмаса. Вътре имаше отсветена вода. Пръстите ми рисуваха абстрактни фигурки по нея. Бях притеснен. Ти ми каза, че пратеникът се е проявил чрез хлапето, защото искал да ми каже нещо. Нещо спешно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 Съдържателят на бара се поколеба за миг, но бързо отговори: Аз нямам нищо общо. Тогава съм бил дете. Виновни са винаги другите, промърмори Петрус. Човекът излезе през вратата към кухнята. Попитах за какво става дума. Преди 50 години, в средата на 20 век, един циганин бил изгорен жив тук, на площада. Обвинили го в медусничество и в хулене на светото причастие.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 На бюфъта стоеше изображение на пресветото сърце Исусово, имаше статуетки на светци и разпятие, направено от парченце огледало. В салончето имаше още две врати. През едната можех да зърна спалнята. Жената преведе Петрус през другата, от която се влизаше в кухнята. Имам малко вряла вода, каза тя. Ще ви налея в един съд и после, ако обичате, си вървете откъдето сте дошли.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 В знак на благодарност за гостоприемството. Видимо я досана, жената донесе две чаши и седна с Петрус масата с пластмасов плод. Аз продължих да гледам кучето, заслушам в техния разговор. Селото ми казаха, че върху този дом тегне проклятие, заяви Петрус с равен тон. Усетих как очите на кучето блеснаха, сякаш и то беше разбрало за какво става дума. Възрастната жена веднага скочи на крака.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 Жената не седна повече. Явно беше обезпокоена от присъствието ни. Разкаиваше се, че е отворила вратата. Забеляза, че гледам втренчено към кучето и го привика до себе си. Животното се подчини, но щом стигна до нея, отново се загледа в мен. Ето за това, драги ми Полго, каза Петрус, гледайки ме. Ето за това, твоят пратеник се яви вчера чрез детето.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 Имах само някакво смътно усещане, че жената казва на Петрус да си вървим. Изпаднах в офория и реших да изрека на глас странните думи, които ми минаваха през главата. Понятно в стаята ми беше единствено кучето. Когато започнах да изричам странните, неразбираеми за мен слова, усетих както започва да ръмжи. Явно разбираше какво казвам. Това ме превъзбуди и продължих да говоря все по-високо.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 Видях, как жената се доближава към мен с крясъци и се опитва да ми сласка навън. Видях, че Петрус хваща жената. Кучето обаче не обръщаше никакво внимание на схватката им. Гледаше ме втренчено, скочи срамжене и оголи зъби. Опитах се да разбера странния език, който говорех, но колкото пъти спирах, за да потърся смисъла на думите, властта ми намаляваше и кучето напредваше към мен, ставаше по-силно. Започнах да креща, без да разбирам какво, а жената се присъедини към кръсъците ми. Кучето лаеше и ме заплашваше, но докато продължавах да говоря, бях в безопасност. Чувах нечи и гръмък смях, но не знаех дали смехът съществува или е плод. На въображението ми. Внезапно, сякаш всичко се случваше едновременно, в къщата на хловятър, кучето нададе силен вой и скочи върху мен. Аз вдигнах ръка,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 Защото същевременно осъзнавах цялата история с кучето. Петрус ме хвана за ръката и ме поведе навън. Жената избутваше и два мани. Потърсих с животното, но от него нямаше и помен. Прегърнах Петрус и продължих да плача, докато вървяхме по слънцето. Не си спомнях, как сме се движили. Дойдох на себе си едва когато бях седнал до един извор. Петрус плискаше с вода лицето и тилами.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 Интересуваха ме две неща, които не можеш да си обясня чуждият език, на който говорих, и радостното любовно чувство, след като прогоних кучето. Радосното чувство дойде, защото жестът ти бе наситен с Агапе. Ти често говориш за Агапе, а до момента не си ми обяснил какво точно означава. Имам усещането, че става дума за някаква повисша форма на любов. Именно.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 Една сила придобива очертания и се готви да излезе наяве. Събуждане на интуицията, упражнение с вода. Излей вода, за да се получи луквичка върху гладка, непропусклива повърхност. Гледай е известно време. После започни да си играеш. Безцелно с водата. Рисувай си нищо незначещи картинки. Изпълнявай упражнението в продължение на една седмица, поне за по 10 минути.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 Гримът на жените се бе порастекал от джегата, а децата, с бели дрешки, започваха да нервничат. Когато пред входа спря черна лимузина, в небето гръмнаха фойерверки. Пристигаше младоженецът. Но успяхме да влезем в претъпканата църква и решихме да се върнем на площада. Петрус отида да пообиколи, а аз седнах на една от пейките и зачаках венчавката да свърши и да започне угощението.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 Защото в нея се е проливала кръвта на моето семейство. Историята, дето сте я чели, не ме интересува. За мене. Важно случилото се със семейството ми. Аз съм се бил срещу Франко, но след като той победи, моят живот се подобри. Не съм беден и си имам количка за пуканки. Това социалистическо правителство сега не ми е помогнало да го постигна. В момента живея по зле преди.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 На страдата се качи оркестър и музикантите започнаха да настройват инструментите си. Тържеството щеше да започне всеки момент. Погледнах към небето. Мръкваше и се бяха появили звезди. Петрус отида при един от келнерите и успя да издейства две пластмасови чашки с вино. На късмета да се пие не малко преди тържеството, каза той и ми подаде едната чашка. Вземи,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 към която човекът може да се стреми. Булката излезе от църквата. Хората захвърляха ориз и нададоха радостни възгласи. Беше слабичко момиче на около 17 години. Държеше за ръка момче в парадна униформа. Всички заизлизаха. Отправиха се към площада. Ето го полковник ма. Вижте роклята на булката. Колко е красива! Викаха някакви момичета край нас. Гостите насядаха около масите, сервитьорите наляха вино и оркестрът за свири. Старецът с пуканките веднага бе наобиколен от тълпа крещящи хлапета, които подаваха пари и ръсеха пуканките по земята. Помислих си как тази нощ за жителите на Логроно останалият свят не съществува. Нямаше заплаха от ядрена война, нямаше безработица, убийства.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 а той се престори на възмутени заяви, че сме им откраднали един гол на първата ни срещана. Световното Но веднага след това ме прегърна и му успокои, че Бразилия отново ще има най-добрите играчи света. Как успяваш да следиш мачовете, като си все сгръбка ми игрището, за да надъхваш егитката? Попитах аз. Не веднъж го бях забелязвал на екрана по време на предаванията от Световното. Това ми доставя радост.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 То е ясно, че се обичат, каза някакъв господин в темен костюм, седнал на нашата маса. Виждали ли сте някой да се жени заради друго? Запазих отговора за себе си, спомняйки си думите на Петрус относно продавача на пуканки. Водачът ми обаче не остави репликата без коментар. За какъв вид любов говорите, господине, заерос, филос или агапе? Мъжът го погледна неразбиращо.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 Всички се нуждаят от присъствието му, въпреки че Рос често ни кара да се чувстваме изолирани от света, пленници на самотата. Оркестърът засвири валс. Хората танцуваха на циментовата площадка пред естрадата. Градусът започваше да се покачва и всички бяха по и по-развеселени. Забелязах момиче, облечено в синьо, което навярно бе очаквало сватбата най-вече заради валса, вероятно искаше да танцува с някого, когато е копняло да прегърне, откакто е пораснало. Следеше с очи едно момче със светъл костюм. То бе заобиколено от приятелите си. Всичките разговаряха весело и не обръщаха внимание на Вълса. Не бяха разбрали, че застаналото наблизо момиче в синьо, настойчиво гледа към един от тях. Замислих се за малките грачета, за мечтаната от детството женитба с избрания младеж. Момичето в синьо забеляза погледа ми и се дръпна от дансинга. Точно тогава младежата потърси с очи. Штом видя, че с други момичета продължи оживения си разговор с приятелите. Насочих вниманието на Петрус към двамата. За известно време той следи играта на погледи, после се върна към виното си. Държат се, сякаше срамно да покажат любовта си. Това беше единственият му коментар.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 понеже се си извлекли силата на любовта от самия труд. Там Ерус разкрива най-красивото си лице, тъй като е свързан с Филус. Какво е Филус? Филус е любов под формата на приятелство. Онова, което аз чувствам към теб и към другите. Когато огънят на Ерус не може да гори повече, Филус помага на двойките да останат заедно. Ами, Агапе! Днес не е ден да говорим за Агапе. Агап и Ферус и в Филус, но това е само едно изречение. Нека се забавляваме на днешното тържество, без да засягаме все поглъщащата любов. И той наля още вино в пластмасовата чашка. Около нас имаше някаква заразителна радост. Петрус започваше да се напива и отначало това ме шокира. Но си спомних думите, които ми каза един следобед че практиките на рам ще имат смисъл само ако могат да бъдат извършени от обикновения човек. Тази нощ Петрус ми изглеждаше човек като всеки друг. Беше другар, приятел, който тупаше хората подирба и разговаряше с всички наоколо. Наслед дълго бе така замаян, че се наложи да го хвана под ръка и да го заведа до хотела. По пътя си дадох сметка за ситуацията. Аз водех моя водач. Осъзнах, че през целия ни път Петрус не се беше опитвал да се изкара по мъдър, по свят или по добър от мен. Всичко, което бе направил, беда ми преда да опита си, свързан с практиките на Рам. А искаше да покаже, че е най-обикновен човек, който изпитва Ерос, Филус и Агапе. Това Ме накара да се почувствам посилен. Пътят на Сантяго принадлежеше на обикновените хора. Вдъхновението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 Всички сме се втурнали да търсим Ерос, а когато Ерос се опита да се превърне във Филос, решаваме, че любовта не ни е необходима. Без да си даваме сметка, че именно Филос ще ни отведе до повищата форма на любов, до Агапе. Кажи ми нещо повече за Агапе, помолих. Петрус отвърна, че за Агапе не може да се говори, трябва да бъде изживена. Ако сме имали шанс, той ще е да ми покаже още този следобед едно от лицата на Агапе. Но за тази цел трябвало Вселената, както е при Риболова, да съдейства, за да може всичко да върви добре. Пратеникът ще ти помогне, но има нещо, което отвъд възможностите му, отвъд желанията и отвъд самия теб. Какво е то? Божествената искра. Онова, което хората наричат късмет. Когато слънчевите лъчи престанаха да са така горещи, пак тръгнахме да вървим.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 тъй като все не успявах да създам сериозна връзка. Ако продължавах така, щях да бъда съм самичек старостта си, от което много се страхувах. Най-ми си гледачка, засмя се той. В края на краищата не вярвам да търсиш в любовта удобен пристан. Наближаваше девет, когато започна да се сетъмва. Лузята бяха останали назад. Намирахме се на постещ склон.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 Нищо, да вървим, каза той. И ние тръгнахме. Параклището се състоеше от четири варосани стени. Вратата беше отворена. Поточно нямаше врата, а само висока половин метър портичка. Крепеше се на едната си панта. Вътре имаше каменно огнище и няколко струпани на пода тенджери. Две от тях бяха пълни с жито и картофи. Седнахме мълчаливо. Петрус запали цигара и каза да почакаме малко. Усетих, че краката ми болят от умора, но нещо в параклиса ме напрягаше, вместо да ме накара да се отпусна. Бих изпитал дори ужас, ако не беше Петрус. Който надеживее тук, къде спи? Попитах, като наруших тишината, от която вече бе започнало да ми става зле. Там, където си седнал, каза Петрус и посочи голия пот. Понечих да се преместя.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 Агапе е съвършената любов, любов, която поглъща онзи, който е изпитва. Който познава и изпитва Агапе, разбира, че всичко друго в живота е без значение, важното е да обича. Такава любов е изпитвал Исус към човечеството. Толкова силна била, че разтърсила звездите и променила хода на човешката история. Самотният му живот е постигнал това, което крале, империи и армии не са могли да сторят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 Бил приятел на Алфонсо и тримата заедно извършили ритуала на Агапе, упражнението със синята сфера. Петру заяви, че то било едно от най-важните преживявания в живота му. И до ден днешен, когато го изпълнявал, винаги си спомнял за Параклиса и за Алфонсо. В глас му звучеше вълнение, каквото долавях за първи път. Агапе е в съпопещащата любов, повтори отново, сякаш думите му най-точно определяха тази странна форма на любов.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 Света за отекчението, което изпитваме, и за провала си забравяме, че ние сами сме позволили да ни напусне тази могъща сила, която придава смисъл на нещата, проявлението на Агапе под формата на вдъхновение. Пред очите ми отново изникна гробището до рекичката. Онзи странен портал, несъразмерно голям, беше съвършеният образ на изгубения смисъл. Зад портите, само мъртъвци. Сякаш отгатнал мислите ми, Петруя е отвори дума за нещо подобно. Преди няколко дни навярно остана изненадан, че кипнах заради няколкото капки кафе, което онова нещасно момче разля върху бермудите ми и бездруго мръсни от прахоляка по пътя. В действителност аз я досъх, защото прочетох в очите на момчето, че вдъхновението му си отива така, както изтича кръв от прерязани вени. Видях как това младо и жизнеспособно момче е започнало да умира понеже вътре в него всяка минута умира по малко Агапе. Вече доста съм живял и съм се понаучил да се справим с тия неща, но нова момче, неговото поведение и добрите неща, които усетих, че би могло да даде на човечеството, ме шокираха и надиджиха. Обеден съм, че моята агресия го е поразтърсила и поне за известно време ще забави смъртта на Агапе. Когато прехвърли демона в кучето на унази жена, ти изпита Агапе в най-чист вид.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 На мен се полагало да оползотворя или да пренебрегне резултатите. Ритуал с синята сфера. Седни удобно и се отпусни. Помъчи се да не мислиш за нищо. Едно, усети колко хубаво е да си жив. Нека сърцето ти се почувства свободно, дружелюбно, над и отвъд дребнавите проблеми, които се опитват да го засегнат. Запей някоя детска песничка, тихичко.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 Мир и единение със света. Причастието на светците. Четири, когато тяхното присъствие стане силно, почувсетивя и как синята светлина е поток, който влиза и излиза от теб, как се движи и изкри като река. Тази синя светлина започва да се разпространява в думата ти, после в квартала ти, в града, в страната, обгръща целия свят и той става една огромна синя сфера. Тя е проявление на висшата любов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 Музиката излизаше дълбоко от мен, без да полагам усилия. Започнах леко да пляскам, докато тялото ми се поклащаше напредназад. Заплясках посилно, а музиката свободно се лееше от мен, псалм в чест на тъмното небе, на пустата равнина и безжизнените скали. Съзрях светците, в които вярвах, когато бях дете, и които животът бе отдалечил от мен, понеже и аз бях погубил голяма част от агапе. Но сега все поглъщащата любов се връщаше благосклонно към мен и светците се усмихваха от небето, точно както ги виждах в детството си, със същите лица и усмивки. Разперих ръце, за да може Агапа да застрои. Един загадъчен поток от изкреща синя светлина започна да влиза и излиза от мен. Окъпа цялата ми душа и опрости греховете ми. Светлината се разпростря първо върху пейзажа, а после обгърна света и аз заплаках.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 Когато обаче докосна ръката ми по време на упражнението, можах да усетя величието на неговата душа. Върнахме се в бялата обител, където бяха вещите ни. Стопанина днес няма да се прибере, смятам, че можем да преспим тук, каза Петрус и си легна. Аз разгънах спалния си чувал, пинах глътка вино и също легнах. Бях изтощен от се поглъщащата любов. Но в умората ми отсъстваше напрежението.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 Отказах се от идеята. Приключихме се закуската и тръгнахме. Минахме по край средновековен дом с герб на фасадата, по край руините на Стар хан за поклонници и край малък парк на изхода на града. Такмо, когато се канех отново да потъна в полета, усетих силно присъствие от лявата си страна. Продължих да вървя, но Петрус ме възпря. Няма смисъл да бягаш, каза. Спри и се изправи срещу това. Опитах се да се отскубна от Петрус и да продължа напред. Чувството беше неприятно, нещо като колики в коремната област. Замих ми се прииска да повярвам, че от хляба са зехтин, но и преди го бях усещал и не можах да се заблудя. Напрегнатост. Изнервеност и страх. Погледни назад. В гласа на Петрус звучеше паника. Погледни назад, преди да е станало късно.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 аз бях един поклонник, тръгнал да търси своя меч, никак не ми беше до стълкновения с хора и животни по пътя. Опитах се да изразя това с очи, припомняйки си монасите, които разговаряха с погледи, но кучето не помръдваше. Гледаше ме все така втренчено и безизразно, но готово да ме нападне, ако се разсея или покажа страх. Страх Усетих, че това чувство се е изпарило.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 Беше с гръб и се движеше в посока към Асофра. Не можех да видя лицето и кратко, но си припомних глас и реших, че е най-много на 20 и няколко години. Погледнах на там, откъдето бе дошла пътека, която не водеше на никъде. Това и тя в тя ми помогна, промърморих, а световъртежът ми се усили. Не дей да раждаш още фантазии вторя и без друго толкова необикновен свят, каза Петрус, като се приближи и ме хвана под ръка.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 когато хората губят властта си надземните сили. Проклетието на циганина е всяло страх у жената, а страхът е отворил пролука, през която да се промъкне пратеникът на умрелия. Това не е обичайно, но не е и рядко явление. Много е важно как ще реагираш на чуждата заплаха. Този път аз се сетих за отказ от Библията. В книга на Йов пише, «Защото онова, от което се борях, случи ми се».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 Той се разсмя звучно и аз се присъединих към смех му. Станахме, за да продължим напред. Вече ми беше олекнало и бях в добро настроение. Има обаче нещо, което трябва да знаеш, каза Петрус, докато вървяхме. Двобоят с кучето може да свърши с победа за единия от двамата. То отново ще се появи и следващия път се опитай да доведеш схватката до края. В противен случай, призракът му ще те турмози през остатъка от ти. При срещата с цигани на Петрус бе споменал, че знае името на демона. Попитах го какво е то. Легион каза. Тъй като бесовете в него са много. Вървяхме през земи, които селените подготвяха за сейдба. Тук там напояваха нивите с допотопни водни помпи в извечната борба с сухата почва. От двете страни на пътя на Сантьяго бяха натрупани камъни като непрекъсната стена, която се сливаше с рисунка на полето. Помислих си за дългите векове спирен труд по тези земи. Но винаги изникваше някой камък, който трябва да бъде отстранен, камък, който може да щупи острието на ралото, камък, от който конят би окоцъл и който оставя мазоли по ръцете на замеделеца. Тази борба се подновяваше година след година и никога не свършваше.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 Откъдето се виждаше кулата на църквата в Санто Доминго де Ла Калсада. Оживих се огледката. Започнах да си мечтая за удобствата и магията на Парадор Насионал. От това, което бях чел, знаех, че сградата е построена от самия Свети Доминго, за да послонява поклонниците. Там нощувал веднъж и Свети Франциско от Асизи на път за Компостела, всичко това ме водушеви.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 Възможността да прекарам нощта в сеанто домнго започна да ми изглежда все по-носъществима. Следях с нарастващ интерес думите на Петрус И слънцето умираше зад хоризонта пред нас. Може би и то беше чуло у думи. Смъртта е наш верен другар, защото тък му тя придава истински смисъл на живота ни. Но за да можем да видим същинското и кратко лице, трябва да познаваме всички чувства и страхове, които дори само споменаването и кратко може да предизвика о кое да е живо същество. Петрус седна под дървото и ме накара да сторя същото. Каза, че малко преди това е обиколил няколко пъти Данера, защото се сетил за всичко, случило се с него по време на пътя му към Сантьяго. После извади от раницата си два сандвича. Беше ги купил на обяд.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 че и за момент не съм се поколебал или оплашил, тъй като не съм имал предрассъдъци, що се отнася до тази любов. Ала всеки от нас е имал предрассъдъци, свързани с смърта, без да си дава сметка, че тя е просто още едно проявление на Агапе. Аз отвърнах, че за всичките тези години, когато съм упражнявал магии, на практика съм изгубил страха си от смърта. В действителност повече ме плашеше начинът, по който ще умра, отколкото самата смърт.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 То щеше да продължи да съществува, както и останалите растения, автобусите, зарзавачията на ъгъла, който винаги продаваше по-скъпо, телефонистката, която ме информираше за номерата извън указателя. Всичките тези дреболии, които ще да изчезнат, ако бях умлял тази сутрин, изведнъж станаха неимоверно важни за мен. Тък му те, а не звездите и непознанието, ми казваха, че съм жив. Вече бе тъмна нощ.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 Дъските на ковчега се разхвърчаха навсякъде, гробът изчезна, аз изпълних гърдите си с чистия въздух на пътя на Сантяго. Тялото ми трепереше от глава до пети, бях подгизнал от пот. Размърдах се леко и усетих, че съм си изпуснал. Но всичко това беше без значение, аз бях жив. Продължавах да треперя и не полагах никакво усилие да се Изпълни ме чувство на огромно спокойствие.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 Уверен в присъствието и кратко, взирайки се в милото и кратко лице, бях сигурен, че ще пия жадно от живата вода на съществуването. Нощта вече не криеше тайни и страхове. Беше хубава, спокойна нощ. Когато треперенето ми премина, станах и се отправих към водните помпи на полето. Изпрах бермудите си и служих другите, които бяха в раницата Ема. После се върнах при дървото и изядох двата сандвича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 Защото не са заслужавали да им се случи каквото им се случило, те никога не ще дръзнат да поведат справедливата битка. Смили се и над онези, които са жестоки към себе си, виждат само лошото своите действия и се смятат виновни за несправедливостите по света. Защото те не познават твоя закон, който гласи, дори космите по главата ти са всички преброени. Смили се над тези, които заповядват, и над другите.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 Готова за сеидба. Неочаквано вдясно от мен мина овчар. Идваше от към полето и водеше овцете си. Небето беше червено, а вдигнатият от животните прахолек замъгли пейзажа, сякаш беше сън, вълшебно видение. Пастирът ни помаха за поздрав. И ние му помахахме. Овцете минаха пред нас и продължиха по пъти си. Петру стана. Сцената го бе впечатлила.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 Покрайщата на гигантската дубка имаше пишна растителност, съвсем различна от местната. Беше като рамка на падащата вода. «Да се спуснем тук», каза Петрус. Започнахме да се спускаме и аз се сетих за Жулберн, защото имах чувството, че пътуваме към центъра на земята. Спускането беше стръмно и трудно. За да не падна, ми се налагаше да се хващам за будливи клони и режещи камъни.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 И ни дава възможност и ние да покажем силата си. Да изкачим водопада, каза моят водач. През водата. Отново погледнах пред себе си. Вече не виждах красив оазис и причудлив природен каприз. Стоях пред стена, висока повече от 15 метра, откъдето водата падаше с оглушителна сила. Езърцето, образувано от водопада, не беше по-дълбоко от човешки ръст, тъй като реката...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 Погледнаме той и се усмихна. Изцяло се бе променил. В глас му се долавяше нещо от всепоглъщащата любов. Очите му блестяха. Ще кажеш ли, че нарушавам клетвата за подчинение, дадена преди да поема по пътя? Не нарушаваш никаква клетва. Тепнете е страх и не те мързи. И. Едва ли смяташ, че ти давам безсмислена заповед.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 И ще успея. Ако аз успея, само защото съм знаел къде да поставя краката си, и ти ще трябва да сториш същото. По този начин ще отменя правото ти на решение. Ако ти откажеш, след като си ме видял да се качвам, вече ще означава, че си нарушил клетвата. Петрус започна да събува маратонките си. Беше поне с 10 години по-възрастен от мен и ако успееше да си скачи, аз нямаше да имам повод да откажа.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 Ръката ми усещаше това и се превърна в риба, която се подчинява, но знае къде иска да отиде. Сетих се за разни филми от детството. Бях гледал как сумгите скачат нагоре по водопадите. Те имаха цел и трябваше да достигнат. Като мен. Ръката ми бавно се плъзгаше нагоре, използвайки силата на водата. Най-накрая успях да освободя и сега изцяло на нея се падаше да открия опора и да определи съдбата ми.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 На няколко сантиметра от първата пролука ме чакаше втора опора. Ето. Ето го мястото, което векове наред бе служило за опора на поклонниците по пътя на Сантьяго. Почувствах това и с се сила се вкопчих в него. Пуснах се с другата ръка, силата на потока е затегли назад, но тя описа широка дъга и попадна на мястото, което очакваше. Тялото ми веднага се устреми по пътя, отворено от ръцете, и аз се изтласках нагоре.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 Защото никога не си го показвал, каза той през и ме попита дали има още от онези вкусни маслени бисквити, които купих в възторга. Опражнение подишане. Изпусни всичкия въздух от дробовете си и изпразни ги колкото се може повече. После бавно вдишвай, като вдигаш ръце нагоре. Докато вдишваш, се концентрирай, за да нахлуе в теб любов и мир и да постигнеш хармония със света. Задръждаха си и вдигнатите си ръце колкото се може по-дълго и се наслаждавай на вътрешната и външната хармония. Когато стигнеш границата на възможностите си, рязко изпусни въздуха, като същевременно произнасяш думата «Рам». Повтаряй в продължение на 5 минути. Лудостта От три дни правехме непрекъснат усилен преход. Петрус ме будеше преди изгръв слънце и спирахме едва към девет вечерта. Единствените позволени почивки бяха колкото да хапнем. Водачът ми бе отменил сиестата. Изглежда, следваше някаква загадъчна програма, за която не ми обясни нищо. Петрус изцяло бе променил поведението си. Отначало помислих, че заради колебанието ми при водопада, но после разбрах, че не е така. Беше раздразнителен с всички и през деня частичко поглеждаше часовника си. Припомних му, как ми е казал, че сами изграждаме понятието за време. Всеки изминал ден поумняваш, каза той. Ще видим дали ще успееш да приложиш цялата си мъдрост, когато ти се наложи. Един следобед бях толкова уморен от темпото на прехода, че просто не можех да стана на крака. Тогава Петрус ме накара да сваля ризата и да опръг си в едно дърво наблизо. Стоях така няколко минути и веднага ми стана по-добре.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 както и чудовищни престъпления спрямо пътуващи самотници. Всичко се повтаря, помислих си аз. Затова някои благородни рицари решили да осигурят защита на поклонниците. Всеки един от тях се заел да брани участък от пътя, но така както реките променят течението си, и човешкият идеал подлежи на промяна. Освен че плашили злосторниците, странстващите рицари взели да спорят кой е най-силен и храбър на пътя на Сантьяго.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 За огромната му страст и го отхвърлила. Аз изгарях от любопитство да разбера каква връзка може да има между някаква любовна драма и странстващите рицари. Петрус забеляза интереса ми и заяви, че ще ми разкаже останалата част от историята, само ако веднага доям съндвича си и незабавно продължим по пътя. Държи се като майка ми, когато бях дете, отвърнах, но глътнах и последната хапка, взех раницата си и поехме през заспалото градче.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 Събрал 10 свои другари, настанили се в грачето, през което минаваме, и наредил да разгласят сред поклонниците по пътя на Сантьяго, че е готов да остане 30 дни и да прекърши триста копия, за да докаже, че той е най-силният и дързък от всички рицари по пътя. Разположили лагера си всичките му знамена, флагове, пажове и слуги и зачакали някой да ги предизвика. Представи си какъв безкраем празник е настанал. Печени прасети и вино.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 Но Петрус ме помоли да продължим. А какво станало с Дон Кинюнес? Отишъл до Сантяго да компостела и в ковчежето за мощи оставил един златен накит. Той и до ден днешен краси бюста на Сантяго Еменор. Питам, дали се оженил за дамата. О, не зная, отвърна Петрус. По онова време историята се пишала само от мъже.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 Също както и аз съм Луц. Моята лудост се проявява в дизайна, с който се занимавам. Ти също си Лут, търсиш своя меч. У всеки от нас пламти и ни изгаря свещеният пламък на лудостта, под от Агапе. Не е необходимо да искаш да покориш Америка или да разговаряш с птиците като свети Франциско от Асизи. И в продавача на зеленчуци отъгъла на улицата може да се разгори свещеният пламък на лудостта, ако е доволен от това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 Тогава започнах да мисля за неправилните решения по намирането на моя меч. Имах безброй хрумвания. От това да взема автобус до Сантяго, донова да звънна на жена си и чрез емоционално изнудване да узна мястото, където го скрила. Когато Петро се върна, аз се усмихвах. Е! Попита той. Разбрах как агата Кристи пише криминалните си романи. пошагувах се.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 В някоя църква в малък град Кресентяго, пред очите на всички, но добре вписваш се в средата, там е моят меч. От сега нататък ще влизам във всички църкви по пътя. Няма да е необходимо, каза той. Когато момента дойде, ти ще го усетиш. Бях успял. Слушай, Петрус, защо бързахме толкова, а сега се заседяваме в този запустел град? Коя би била най-погрешната хипотеза?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 Никой от двама ни не помръдна и аз за миг се сетих за колбойските филми и дуелите в запустели грачета. Никога никому няма да хрумне да накара човек да влезе схватка с куче, прекалено невероятно е. И все пак сега аз бях в такава ситуация и изживявах наяве нещо, което и на филм би изглеждало абсурдно. Това е легион, понеже библейските бесове, демоните в него, са много. До мен имаше една постеща къща.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 Веднага престанах да мисля и изцяло се съсредоточих върху предстоящия двубой. Петрус избяга. Бях сам. Хвана ме страх. А му сетих страха, кучето бавно започна да напредва към мен, като в същото време ръмжеше тихо. Сдържаното ръмжене беше много по-застрашително от високия лай. Страхът ми се усили. Прочело ужаса в очите ми, кучето се хвърли върху мен.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 че може да ми се притече на помощ и за миг се върна надеждата за меча и силата на рам. Кучето се опитваше да се откопче от мен. Вече не бях враг, а натрапник. Сегато искаше овцете. Но аз продължавах да го държа за крака. Чаках овчар, който не идваше, и овце, които не бягаха. Тази секунда спаси моят живот. В мен започна да се надига огромна сила. Вече не беше иллюзията за мощ, която предизвиква досада и желание да се откажеш. Астрейн отново зашепна, но този път казваше нещо друго. Казваше ми, че винаги трябва да се опълчвам на света. Със същото оръжие, с което съм бил предизвикан. С едно куче можех да се справя само ако се превърнах в куче. Това беше лодостта, за която Петрус ми бе говорил същия ден. И аз започнах да се изживявам като куче.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 Прошепна Страйн. Но аз не исках да съм княз. Отдалеч се вслушах глас на моя учител, който настойчиво повтаряше, че трябва да стигна до меча си. Налагаше се да устоя още мъничко. Не биваше да убивам кучето. Бързо извърнах очи към овчаря. Неговият поглед потвърди мислите ми. Страхът му сега беше свързан повече с мен, отколкото с кучето.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 Беше в добро настроение, което се случваше рядко, така няма да можем да посетим Железния кръст. Там сигурно има много туристи и ще се стреснат. Беше ми все едно. Станах, изступах пръхта и установих, че мога да вървя. Петрус предложи да направя дишането на рам и взе раницата ми. Направих упражнението по дишане и отново бях в хармония със света. След половин час щях да съм при Железния кръст а някой ден Фонсей Бадон щеше да се възроди от руините. Легион остави там много мощ. Заповед и подчинение. Стигнах до Железния кръст с помощта на Петрус, тъй като кръкът не ми позволяваше да върви изправен. Когато той разгледа раните ми, реши, че се налага да си почина, за да се възстановя и да мога да продължа по необикновения път на Сантьяго. Наблизо. Имаше едно село,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 Проснах се на леглото и се събудих едва на другия ден. Имах лека треска, но се чувствах добре. Петрус донесе вода от някакъв извор, наречен от жителите на селото, бездънния кладенец, и проми раните ми. След се върна с една старица, която живеела в околностите. Двамата наложиха раните и дръскутините ми с разни треви, а бабата ме накара да пия горчив чай.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 Тогава водачът ми се отправи към една военна база наблизо, за да потърси превръзки, тъй като в цялото село нямаше марля или копласт, с които да покрием раните. След няколко часа Петрус се върна с превръзките. С него дойде и един млад военен лекар, който настояваше да види кучето, което ме охапало. По вида на раната смятам, че е бясно, със сериозен тон заяви той. Нищо подобно, отвърнах. Беше игра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 Там няма кучета, заяви той дълбокомислено, сякаш надушваше лъжа. Аз започнах престорено да стена от болка и Петрус го изведе от стаята. Остави на обаче всичко, от което се нуждаехме, чисти превръзки, лейкопласт и някакъв мехлем за рани. Петрус и бабата не използваха мехлема. Покриха раните с много билки и марля. Зарадвах се. Защото нямаше повече да ми се налага да ближа ухапаните от кучето места. Вечерта двамата коленичиха до леглото ми и с над тялото ми ръце се молиха на висок глас. Попитах Петрус какво става и той мимоходом спомена нещо за харизмата и за пътя към Рим. Настоях за по-подробно обяснение, но той все едно не ме чу. След два дни бях напълно възстановен.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 Бях си скачил по един водопад и бях победил демона на пътя. Сега оставаше най-важната задача — да намеря меча. Споделих това с Петрус. Победата си я е биваше, но ти пропусна най важното каза той, като плисна кофа студена вода върху мен. Кое е то? Да разбереш кога ще е битката. Наложи ми се да вървя побързо, да ускоря ход, а ти все си мислеше, че търсим меча.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 И ни побеждава, защото се случва нова, което не е трябвало да се случи, допуснали сме врагът да води битката по своя начин. В двобоем из кучето всичко бе станало точно така. Аз отхвърлях идеята, че имам врагове, като в същото време бях принуден да се боря с тях. Когато Петрус говореше за справедливата битка, все си мислех, че има предвид борбата за живот. Прав си, но справедливата битка не е само това.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 Жена ми много хареса идеята му. Може би Петрус се опитваше по заобиколен начин да ми каже, как трябва да се си използва силата в настоящите ни действия за победа над врага. Разказах му случката с Азидаря. Животът може да ни научи повече, отколкото на обикновеният път на Сантьяго, отвърна той. Но ние не се доверяваме много на житейските уроци. Кръстовете бяха по целия път на Сантяго.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 Лекотата му ме очарова. Долепих ухо до земята и се вслушах в глухите шумове на земята. Лека по лека започнах да разграничавам звуците: трептене на листа, глас в далечината, шум от криле на птица. Изгрух тя някакво животно, но не можах да определя какво е. 15-те минути на упражнението отлетяха неусетно. С течение на времето ще видиш как това упражнение ще ти помага при вземане на правилното решение, каза Петрус.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 В продължение на няколко минути се концентрирай върху звуците около теб, сякаш става дума за оркестър и всички инструменти в него. Лека по лека започни да ги разграничаваш. Съсредоточи се върху всеки звук по-отделно, сякаш свири и само един инструмент. Опитай се да отстраниш от съзнанието си останалите звуци. Ако изпълняваш ежедневно това упражнение, ще започнеш да чуваш гласове. Първо ще ти се стори, че те са плот на въображението ти. Покъсно ще откриеш, че са гласовете на хора от миналото, настоящето и бъдещето, които представляват част от паметта на времето. Опражнението трябва да се извършва само ако вече познаваш гласа на твоя пратеник. Минимална продължителност — 10 минути. Попитах за какво упражнение става дума. За това да повярваш в мисълта си, отговори той. Седнах на земята в югистка поза. Знаех, че след всичко постигнато, кучето, водопада, ще успея и сега. Втренчено загледах кръста. Представих си, че излизам от тялото си, хващам кръста за двете рамена и го повдигам със астралното си тяло. По пътя си в традицията вече бях извършвал някои от тия дребни чудеса. Можех да чупя чаши и порцеланови фигурки, да мстя предмети по масата. Това беше лесен мадюснически трик и, въпреки че не означаваше сила, помагаше при убеждаването на неверниците. Никога преди не бях помръдвал такъв голям и тежък предмет, но Петрус ми бе заповядал да го направя и щях да успея. Как ли опитвах в продължение на половин час? Приложих стрелен полет и внушение. Сетих се как учителят управляваше гравитацията и се опитах да повторя изричаните от него в такъв случай думи. Нищо не стана. Бях напълно концентриран, а кръстът не помръдваше. Призовах астрайн. Той се поляви между огнените стълбове, но щом му заговорих за кръста, каза, че ненавижда този предмет. Накрая Петрус ме разтърси и ми извади от транса. Хайде, взе да става прекалено досадно, каза той. Щом не можеш мисълта си, изправи кръста с ръце. С ръце?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 Нямах джобно ножче, за да ги прережа. Стисках зъби, прегърнах го и се опитах да го измъкна от прекършената основа, без да използвам дланите си. Някои от раните ми се е допряха до дървото и аз извиках от болка. Погледнах към Петрус, но той бе все така безучастен. Реших повече да не викам, от този момент нататък виковете щяха да умират сърцето ми. Останових, че важното бе не да разклъщам кръста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 По-тежък и поздрав. Омотах с фланелката лявата си ръка и заблъсках по земята. Копаях пред кръста. Отначало ми се стори, че напредвам бързо, но скоро стигнах до твърда и прекалено суха почва. Копаях ли, копаях, а дупката сякаш и беше все толкова дълбока. Реших да не я правя много широка, за да може кръста да се вмести, без да е не нестабилен в основата. Но така ми стана по-трудно да вадя пръста от дъното. Болката в дясната ръка бе изчезнала, но са сирената кръв ме притесняваше и ми се гадеше. Тъй като не бях свикнал да работя с лява ръка, къмъкът постоянно се изплъзваше от пръстите ми. Копах дълго време. Всеки път, когато къмъкът удряше земята, всеки път, когато ръката ми се пъхаше в дупката, за да извади пръста, аз. Мислех за Петрус.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 Невъзможно бе да продължа да копая и да проникна по-надолу в пръста. Тогава, щом грешният път е да дълбая по-надолу в пръста, значи правилният е да издигна пръста. Но как? Внезапно цялата ми любов към Петру се върна. Той имаше право. Аз можех да издигна пръста. Започнах да събирам камъните край мен и да ги редя около дубката. Смесвах ги с изкупаната пръст.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 С рязко движение го тласнах с гръб и кръстът се плъзна. В тоя момент отново разбрах, че съдбата управлява стореното от мен. Зачаках да чуя, как кръстът се сгромолясва от другата страна и разпилява събраните от мен камъни. Помислих, че тласъкът не е бил достатъчно силен и че ще падне върху мен. Но чух само глух звук от удар в дъното на дупката. Бавно се обърнах. Кръстът стоеше прав.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 че смисълът на търсенето е да бъдеш пожертва и в името на хората. Огледах се. Моите собствени думи ми прозвучаха безсмислено. Случката с кръста беше нещо далечно, сякаш бях преживял твърде отдавна, а не предишния ден. Не се връзваше с банята от черен рамор, с вода в ваната за хидромасаж и кристалната чаша с превъзходно вино Рьоха, от което бавно отпивах. Не виждах Петрус. Той беше в стаята на луксозния хотел, където бяхме отседнали. Защо точно кръст? Провикнах се аз. Много ми беше трудно да убедя служителите на рецепцията, че не си просяк, обади се той. Смени темата, аз от опит знаех, че няма смисъл да настоявам. Излязох от ваната, облякох дълъг панталон и чиста риза и отново превързах храните си. Бях свалил превръзките изключително внимателно. Очаквах да видя язви, но само коричката на една рана се бе откъртила и бе прокървила. Сега отново заздравяваше и аз се. Чувствах възстановен, в добро разположение на духа. Вечеряхме в ресторанта на хотела. Петрус поръча специалитета на заведението, паеля Валенсиана. Хранехме се мълчаливо и отпивахме от ароматната риуха. В края на вечерята той предложи да се поразходим.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 Скоро пътят на Сантяго ще свърши, каза моят водач. И тъй като нашата реалност е доста поблизка до тези вагони с мирис на грес, отколкото до боколическите кътчета, които опознавахме ден след ден, по-добре да проведем днешния ни разговор тук. Петрус ме помоли да сваля маратонките и ризата си. После разхлаби превръзките на ръцете ми, но стави стегнати тези на дланите ми. Не се тревожи, каза той.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 с тия машини и с миризмата на грес. Това е нашият свят. Можеш да отвориш очите си едва когато свърша с моята част и ти преподам едно друго упражнение. Аз се концентрирах върху дишането, затворих очи и тялото ми започна да се отпуска. Чуваха се шумовете на града, кучешки лай в далечината и глъчка от спорещи гласове близо до мястото, където се намирахме. Изведнъж започнах да чувам и глас на Петрус който пееше една италианска песен, популярна в моята младост, а изпълнение на Пегашо Ди Капри. Не разбирах текста, но песента извика в мен много спомени и ми помогна да си изпълня спокойствие. Преди време, започна той, след като престана да пее, когато се готвех да предам един проект в префектурата на Милано, получих съобщение от учителя ми. Някой бил стигнал до края по пътя на традицията, но не получил меча си.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 Аз нарисувах една огромна красива картина, в която изразих всичките си преживявания. Това е пътят на обикновените хора и ти можеш да направиш същото, ако искаш. Ако не умееш да рисуваш, напиши нещо или постави балет. Така, независимо къде се намират, хората ще могат да извървят млечния път на обикновения път на Сантьяго. Опражнение по танци Отпусни се Затвори очи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 които включвали култ към дявола, светотатство спрямо Исус Христос, оргийни ритуали и судомия с кандидатите. След жестоки стезания, отричане и предателства орденът на тамплиерите бил заличен от картата на средновековната история. Богатствата им били конфискувани, а членовете се пръснали по света. Последният учител на ордена, Жак Дюмоле, бил изгорен жив в центъра на Париж заедно със свой другар. Последното му желание било да умре, гледайки кулите на Нутрдъм. Междувременно Испания, която била ангажирана с реконкистата на Пиранейския полуостров, решила да приюти побегналите от цяла Европа рицари. Те щели да помогнат на кралете във войната срещу маврите. Тези рицари били погълнати от испанските ордени, сред които и орденът на Сантяго дала е сепада, отговарящ за безопасността на пътя. Всичко това мина през главата ми, докато точно седем вечерта Пресичах главния портал на замъка на тамплиерите в Понферада, където имах оговорена среща с традицията. Нямаше никого. Чаках продължение на половин час, пушех цигара след цигара, докато си представях най-лошото, ритуалът е бил в 7 часа сутринта. Но щом реших да си тръгна, влязоха две момичета със знамето на Холандия и с пришити върху дрехите и мидени черупки, символ на пътя на Сантяго. Те дойдоха при мен.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 На него беше извезан червеният кръстна. Тамплиерите. Останалите рицари сториха същото. Беше точно девет вечерта, часът на Меркурий Вестоносеца. Прекадиха паракли със и го поръсиха с Джоджен, Бусилек и други благоуханни треви. Тогава започна голямото призоваване, в което взеха участие всички рицари, о, всемогъщи кралюна, който управляваше силата на върховния бог, Ела.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 Без да пристъпва в кръга и със свещеното мастило написана на земята 72 имена, с които Господ е познат в традицията. Всички ние, поклонници и рицари, започнахме да рецитираме свещените имена. Огънят на факлите по трапери, знак, че призованият дух се е подчинил. Беше дошъл момента за танца. Разбрах защо Петрус ме бе научил на него предишния ден. Танцът бе различен от тези,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 Коленичих, свих се като семенце и усетих как гърдите ми, единствено гърдите ми, започват да танцуват. Чувствах се добре и изцяло се потопих в ритуала на традицията. Малко по малко музиката в мен се преобрази, движенията станаха по и аз изпаднах в мощен екстаз. Всичко ми изглеждаше черно в тъмнината и тялото ми беше неподвластно на гравитацията. Започнах да се разхождам из цветните поля на агата.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 който идваше и си отиваше. Не зная колко време продължиха танците ни, а лав внезапно чу глас «Я отедваме от тъм». Не исках да изляза от транса, но гласът настояваше «Я от тъм». Разпознах глас на върховния жрец, който се опитваше да извади всички от транса. Това ме възмути. Моите корени все още бяха в традицията и аз не исках да се връщам. Но учителят настояваше Ят термотом. Нямаше как трансът да продължи. С негодование се върнах на земята и отново се оказах в магическия кръг Ива. Древната атмосфера на замъка на тамплиерите. Ние, поклонниците, се спогледахме. Внезапното прекъсване не бе харесало на никого. Изпитвах непреодолимо желание да споделя с австралица, че съм го видял. Когато го погледнах, разбрах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 че Бългородицата от Междугорие, която от 1982 година се явява на територията на Йогославия, била заръчала така. Започвахме един християнски ритуал. Андрю, стани и ела тук, каза върховният жрец. Австралиецът отида до ултара, където се бяха събрали седмината рицари. Друг рицар, който сигурно бе неговият водач, каза, братко, ти желаеш да влезеш в този дом, така ли? Да, отвърна австралецът. И разбрах на кой точно християнски ритуал сме свидетели. Посвещаването на тамплиер. Познаваш ли строгите правила на дума и неговата милост? Готов съм да изтърпя всичко в името на Господ Бог и желая да бъда роб и слуга на дума за винаги. До края на дните си отвърна австралицът. Последваха куп ритуални въпроси. Някои от тях бяха напълно лишени от смисъл от гледна точка на съвремието ни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 Себрейро. Ти поклонник ли си? Попита момиченцето, единственото живо същество в онзи зноен следобед във Виляфранка Биерсо. Аз го погледнах, но не казах нищо. То беше на 7-8 години, зле облечено. Беше дотичало при извора, където седнах да си почина малко. Сега едничката ми грижа беше да стигна бързо до Сантяго да Компостела и да приключа веднъж за винаги стая смахната авантюра. Не можех да забравя тъжния глас на Петрус при вагоните на влака, не можех да забравя и отчуждения му поглед, когато се бях взрял в него по време на ритуала на традицията. Сякаш всички усилия, които бе положил да ми помогне, не бяха довели до никакъв резултат. Когато повикаха австралиеца при Олтара, Петрус сигурно бе пожелал да повикат и мен. Мечът ми спокойно можеше да е скрит в онзи замък, изпълнен с легенди и древна мъдрост.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 Но дори и така една скрита част от мен все още изпитваше носталгия по магически кръгове, трансцендентни формули и потамяна на свещеното мастило. Онова, което Петрус наричаше «отдаване на почет към древните мъдреци, за мен се оказа силна и с скопнеш връзка с старите позабравени уроци. Възможността повече никога да нямам достъп до този свят ми отнемаше стимула да продължа. Когато се върнах хотела след ритуала на традицията,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 Подхвана момичето, изпълнявайки ролята си на екскурзовод. Това е Санта от. Разбрах, че напразно се бях върнал до тази църква. А онова е Сантьяго, обиецът на емаври. Размахва меча си, а маврите са под коня му. Статуята е от. Да, мечът на Сантяго беше там, но не беше моят. Подадох на момичето още няколко пасети, но то не ги прие.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 Пропъти гнев си и започнахме оживено да разговаряме за пътя, за Петрус и тайната на меча, която вече предчувствах себе си. Той не ми каза нищо особено, освен че тези тайни не са достъпни за него. Но поне имаше някой, с когото да общувам, след като цял следобед бях мълчал. Разговаряхме до късно, докато възрастната жена не потропа на вратата ми и не ми каза, че говоря на сън. Събудих се бодър и съвсем рано поех на път.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 Кара и пада и не се научава да пази равновесие постепенно. Внезапно обаче намира съвършеното равновесие и тогава напълно владява колелото. Този опит не се трупа, той е нещо като чудо, дошло из невиделица. Изкачвайки се Брейро, в 4 часа след обед забелязах, че се е случило същото чудо. След като толкова дълго се движих по пътя на Сантьяго, той започна сам да ме движи. Аз следвах силата,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 Беше точно 5 часа и 15 минути, че изчислих, че ми остават около 4 километра до Трикастела. Имах достатъчно време да ги измина на дневна светлина. Когато свалих поглед от часовника си, отново чух женския глас. Оттам нататък ми предстоеше да изживея един от най-важните моменти в живота си. Гласът ми идваше от гората, а от мен самия. Успявах да го чувам ясно и отчетливо, и от него интуицията ми се усилваше.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 Внезапно, като по чудо, мъглата се разсея напълно. Пред мен, забит високо в планината, стоеше кръстът. Огледах се и видях морето от облаци, откъдето бях излязъл току-що. Видях и друго море от облаци на главата си. Между двете морета се намираха най-високите точки и връх Себрейрос кръста. Изпитах огромното желание да се моля. Макар да знаех, че ще се отклоня от пътя към трикастела,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 която се заискачва към гърлото, докато накрая се превърна в хлипове без сълзи пред онова Агне и онзи кръст. Кръст, който не се налагаше да изправям, защото се извисяваше пред мен непоклатим, устоял на времето, самотен и огромен. Показваше съдбата, която човека отредил не на Господ, а на самия себе си. Уроците от пътя на Сантьяго нахлуха в главата ми, докато ридаех пред самотното Агне. Господи, казах аз,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 Заради моята гордост от познанието ти ме накара да извървя пътя, по който всеки може да мине, и да открия това, което всички разбират, ако обърнат малко повече внимание на живота. ме да осъзная, че търсенето на щастието е лично и не е пример, който може да бъде даден другиму. Преди да намеря меча си, трябваше да открия неговата тайна, а тя се оказа толкова проста, трябваше само да знае какво ще правя с него. С него и щастието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 Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. Тогава аз коленичих, а той докосна с острието раменете ми и изрече, а спи да и Василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Щом каза това, започна да вали. Дъждът се изливаше и напояваше земята. Водата щеше да се върне в небето едва след като даде живот на някое семенце, след като израсте, дърво, след като се разпука свят. Валеше все посилно, а аз то сдигната с вдигната глава, усещайки за пръв път по пътя на Сантяго водата, която идва от небето. Спомних си пустите поля и бях щастлив, защото тази нощ щяха да бъдат напоени. Сетих се за камъните на Лион, за житата на Навара, за суровостта на Кастилия, за лузята на Рюха, които днес пиеха от водата, изливаща се на потоци и носеща силата на небесата. Припомних си, че съм изправил кръст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 Студенти с средновековни дрехи се разхождат сред хората, а продавачите на сувенири започват да подреждат Сергиите си. Ранно утрин е и освен бележките това са първите ми редове за пътя на Сантьяго. Вчера пристигнах в града, след като взех автобуса, движеш се по редовна линия между Педрафита, близо до Сабрейро и Компостела. За 4 часа изминахме 150 км между двата града и аз си спомних за прехода ни с Петрус.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 Година на издаване 2006. Тип: Роман. Биография: Пътепис. Националност: Бразилска. Печатница: ПК Димитър Благоев. Редактор: Снежина Томова. Технически редактор: Людмил Томов. Художник: Шон Ло. Коректор: Петя Калевска. Айсбиен. 954-954-120-1 978-954-769-120-9 Адрес в библиоман HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта biblomen.съчетенка.anfo наклонена черта box наклонена черта 405